Глава четверта. Коли я повернувся, Моніка без прізвища вже стояла біля офісу і писала щось на звороті записки, яку я залишив приклеєною до дверей. Я підійшов до неї, але вона надто зосередилась на написанні і не підводила очей. Гарна жінка, близько тридцяти з гаком. Її попелясто-русяве волосся здавалося природним, Після хворобливого й мимовільного спогаду профарбоване волосся мертвої жінки. Макіяж зі смаком і добре нанесений, а обличчя світле та привітне, з округлими щаками. Виглядала вона свіжою й молодою, а округлий рот додавав жіночності. На ній була довга пишна спідниця блідо-жовтого кольору та коричневі сапоги для верхової їзди. Чиста біла блузка і дорогий зелений кардиган поверх, щоб захистити від холоду ранньої весни. Треба бути в хорошій формі, щоб створювати таке поєднання кольорів. І, здається, вона у формі і була. Загалом це все настирливо знайомий вигляд. Щось на кшталт Анет Фунічелло чи Барбари Білінгслі, можливо, трохи спрощений і на 100% американський. Моніка? Спитав я і натягнув свою найневиннішу та найпривітнішу усмішку. Вона кліпнула, коли я підійшов. «Ой, ви... <кхм> Гаррі...» Я посміхнувся і простягнув руку. «Гаррі Дрезден, пані! Це я!» Після невеликої паузи вона взяла мене за руку і пильно зосередила погляд десь на моїх грудях. У цей момент я був радий мати справу з кимось, хто надто нервував, щоб ризикнути подивитись мені в очі. Я міцно, але ніжно потиснув руку, відпустив її, пройшов повз, щоб відімкнути двері офісу та відкрити їх. «Прошу вибачення за запізнення. Мені зателефонували з поліції, треба було дещо перевірити. «І ви з ними?» – спитала вона. «Тобто з поліцією?» Вона помахала пальцями замість того, щоб закінчити речення, та увійшла після того, як я відчинив двері. «Іноді», – кивнув я, – «вони часом стикаються з чимось таким і потребують мого погляду». «А якого типу це щось таке?» Я знизав плечима, ковтнув і подумав про трупи в Медісоні та відчув, що зеленію. Коли я підвів очі на Моніку, вона уважно вивчала моє обличчя, нервово покусуючи губу. Жінка поспішно відвела погляд. «Може, кави?» – запитав я, зачинив за нами двері, увімкнув світло. «Ой, ні, дякую, не хочу». Вона стояла, дивлячись на коробку з книгами в м'якій обкладинці, й тримала сумочку обома руками біля живота. Я подумав, що якщо скажу раптово «бу», вона закричить тож рухався обережно, повільно, готуючи чашку розчинної кави. Я повільно вдихав і видихав, виконуючи знайомі рухи, поки не заспокоївся після зустрічі з Марконе. Заспокоївся якраз, коли закінчив робити каву, підійшов до столу і запросив її сісти на один із двох стільців навпроти. — Добре, Моніка, — сказав я. — Чим я можу бути в пригоді? — Ну... «Я сказала вже вам, що мій чоловік... чоловік...» Вона кивала мені, жестикулюючи. «Зник без вісти!» – допоміг я. «Так», – сказала вона і видихнула з полегшення. Але він не таємниче зник чи щось таке. Просто пішов. Моніка почервоніла і почала затинатися. Ніби просто зібрав речі і пішов. Але нікому нічого не сказав і більше не з'являвся. — Я хвилююсь. — Ага, — сказав я. — Як довго його не було? — Це третій день, — сказала вона. Я кивнув. — Повинна бути якась причина, чому ви звернулися до мене, а не до приватного детектива чи в поліцію. Вона знову почервоніла. Світла шкіра з рум'янцем їй дуже пасувала і виглядала дуже по-дівочому. Досить привабливо. — Справді? — Так. Його цікавила... «Магія?» «Так. Він купував книжки про неї у відділі релігій у книжковому. І не такі книги, як фентезі типу Dungeons and Dragons, а справжні. Він купив кілька наборів карт Таро. Вона промовила карти Каро. Аматори! І ви вважаєте, що його зникнення могло бути пов'язане з цим інтересом?» «Я не впевнена», – зізналась вона. «Але, можливо...» Він був дуже засмучений, бо щойно втратив роботу і знаходився під сильним тиском. Я дуже хвилювалася за нього і подумала, що той, хто його знайде, може обсудить з ним всі ці речі. Моніка глибоко вдихнула, ніби втомилась від зусилля завершити стільки речень без жодного «хм». Мені все ще не зрозуміло. Чому я? Чому не поліція? Кісточки її пальців побіліли на сумочці. Він зібрав сумку містер Дрезден. Думаю, поліція просто припустить, що він залишив дружину та дітей, і насправді не шукатимуть. Але він цього б не зробив. Він не такий, і лише хоче подарувати нам хороше життя. Справді, це все, чого він хоче. Я нахмурився. Нервуєш, що, можливо, чоловік усе-таки втік від тебе, а, Люба? Якщо це все так, сказав я. Навіщо вам я? Чому не приватний детектив? Я знаю надійну людину, якщо потрібно. Тому що ви освідомлені про...» Вона уривчасто вказала в простір рукою. «Про магію», – підказав я. Моніка кивнула. «Я думаю, що це важливо. Не впевнена точно, але думаю, що це можливо. Де він працював?» Запитав я, і поки говорив, дістав із кишені нотатник і записав кілька слів. «Сільверко», – сказала вона. «Торгова фірма, яка знаходить хороші ринки збуту, продукції, а потім консультують інші компанії, куди краще вкласти гроші». "Ого", угу", сказав я. «Як його звати, Моніка?» Вона ковтнула, і я побачив, як вона силується придумати, що сказати мені, крім справжнього імені. «Джордж». Нарешті повідомила вона. Я подивився на неї. Вона з якоюсь люттю дивилась на свої руки. «Моніка» сказав я. Я знаю, що це, мабуть, дуже важко. Повірте мені, є багато людей, які нервують, коли заходять до мене в офіс. Але будь ласка, вислухайте. Я не хочу завдавати шкоди вам чи комусь іншому. Те, що я роблю, я роблю, щоб допомогти людям. Це правда, що хтось із відповідними навичками може використати ваші імена проти вас, але я не такий. Довелося запозичити фразу Джонні Маркони. «Це погано для бізнесу!» Вона нервово засміялася. «Я почуваюся такою дурною?» – зізналася вона. «Але є так багато речей, які я чула...» «Проча клунів!» – зрозуміло. Я відклав олівець і жестом, що здавався чарівним, покрутив пальцями. Жінка нервувала і мала певні очікування. Можна трохи полегшити її страхи, якщо виправдати деякі з них. Я намагався не дивитися через її плече на календар, який висів на стіні і на червоне коло навколо 15-го числа минулого місяця. Затримка оренди, потрібні гроші. Навіть з урахуванням сьогоднішнього гонорару та того, що я зароблю в майбутньому, знадобиться вічність, щоб заплатити. Крім того... Я ніколи не міг утриматися від того, щоб допомогти жінці в біді. Навіть якщо вона не була повністю, на сто відсотків впевнена, що хоче, щоб її рятували. Моніка, сказав я, у Всесвіті є сили, про які більшість людей навіть не підозрюють. І які ми ще до кінця не розуміємо. Чоловіки та жінки, які працюють з цими силами, бачать речі в іншому світлі, ніж звичайні люди. Вони починають розуміти речі трохи по-іншому. Це відрізняє нас. Іноді це породжує невиправдані підозри та страх. Я знаю, що ви читали книжки та дивилися фільми про те, які жахливі такі люди, як я. До того ж, вся ця частина старого заповіту, мов, не дозволяйте відьмам жити, не робить все приємнішим. Але ми насправді нічим не відрізняємось від інших. Я подарував їй свою найкращу усмішку. «Я хочу вам допомогти. Але якщо я збираюся це зробити, вам доведеться трохи мені довіритися. Даю вам слово, що не підведу». Я бачив, як вона це проковтнула і якийсь час перетравлювала слова, дивлячись на свої руки. «Віктор», – сказала вона нарешті. «Віктор Селс». «Файно». Сказав я, взяв олівець і належним чином це занотував. Він міг піти кудись, місце, про яке ви можете згадати, не задумуючись. Вона кивнула. Будинок біля озера. У нас є дім поблизу... Вона махнула рукою. Озеро. Вона усміхнулась, і я нагадав собі, що треба бути більш терплячим. На озері Провіденс за кордоном штату. Навколо озера Мічиган. Восени там гарно. «Добре. Знаєте ви якихось друзів, до яких він міг утекти? Сім'ю, яку він міг відвідати? Щось типу такого?» «О, Віктор не спілкувався з родиною. Я ніколи не знала, чому. Насправді, він про них не говорив. Ми одружені десять років, і він жодного разу з ними не розмовляв». «Добре», – сказав я, записавши це теж. «Отже, друзі?» Вона стиснула губи. «Не зовсім». «Він дружив з начальником і з деякими людьми на роботі, але після звільнення...» «Ого», – сказав я. «Розумію. Я продовжував записувати деталі, проводячи жирні лінії між думками, щоб розділити їх, і почав писати на наступній сторінці, перш ніж закінчив занотовувати факти та спостереження про Моніку. «Люблю серйозно ставитися до таких речей». «Ну що, містер Дрезден?» – запитала вона. «Зможете мені допомогти?» Я переглянув сторінку і кивнув. «Думаю, так, Моніка. Якщо, можливо, я б подивився на речі, які збирав ваш чоловік, типу книг і так далі. Допомогло б і його фото. І ще хочу оглянути ваш будинок на озері Провіденс. Ви не проти?» «Звичайно», – сказала вона і, здавалося, відчула полегшення, але водночас занервувала ще більше, ніж раніше. Я записав адресу будинку біля озера та короткий маршрут. «Вам відомі мої розцінки?» – запитав я. «Мої послуги не дешеві. Можливо, буде економніше найняти когось іншого?» «Ми чимало свого часу заощадили, містер Дрезден», – сказала вона. «Гроші мене не турбують. Дуже дивне висловлювання, яке не відповідало її загалом нервовій манері. «Ну що ж», – сказав я. Я беру 50 доларів за годину плюс витрати. Також надсилатиму вам детальний список зробленого, щоб ви мали гарне уявлення, над чим я працюю. Передплата стандартна. Я не гарантую, що працюю виключно над вашою справою, тому що намагаюся поводитись з кожним клієнтом з повагою та вічливістю. Тому не можу ставити якогось вище інших. Вона рішуче кивнула мені і полізла до сумочки. Витягла білий конверт і передала його мені. «Всередині п'ятсот», – сказала вона. «Поки що достатньо?» «Трясця! П'ятсот доларів покриють оренду за минулий місяць і значну частину за цей. Обожнюю мати справу з нервовими клієнтами, які бажають зберегти анонімність своїх банковських рахунків від моєї надуманої чоклунської сили. Готівка завжди плюс». «Достатньо, так!» – сказав я і спробував не пестити конверт. Принаймні, я не був настільки грубим, щоб вивалити гроші на стіл, щоб перерахувати. Вона витягла ще один конверт. Більшість речей він узяв із собою, сказала вона. Принаймні, я не знайшла їх на звичному місці. Але я знайшла це. В конверті було щось об'ємне, і я впевнений, що це амулет, каблучка чи якийсь оберіг. З сумочки витяг взя третій конверт. У Моніки, мабуть, схильність до організації. Тут його фото, а всередині мій номер телефону. «Дякую, містер Дрезден. Коли чекати дзвінка?» «Як тільки щось дізнаюсь», – сказав я. Ймовірно, завтра вдень або суботнього ранку. Підходить?» Вона ледь не подивилась мені в очі, заметушилася і замість цього посміхнулася прямо мені в ніс. «Так, так, велике дякую за допомогу». Вона глянула на стіну. «О, подивіться на час. Мені треба йти». Уроки вже майже закінчуються. Вона різко замовкла і знову почервоніла. Наче зніяковіла, бо збовтнула про себе важливий факт. «Я зроблю все, що зможу, пані!» Запевнив я її, підвівся і провів до дверей. «Дякую, що звернулись саме до мене. Скоро наберу!» Вона попрощалася і, не дивлячись, мені в обличчя втекла за двері. Я зачинив за нею і повернувся до конвертів. По-перше, гроші. 500 в п'ятдесятках, Які завжди виглядають новими, навіть коли їм уже багато років, тому що їх не дуже часто використовують. 10 п'ятидесяток. Я поклав їх у гаманець і виконув конверт. Далі конверти з фотографією. Я виняв її і поглянув на Моніку та чоловіка з худими і красивими рисами обличчя, із широким чолом, кошлатими бровами, які досить ексцентричним чином спотворювали його красу. Біла усмішка, а шкіра з рівним, темним загаром людини, яка проводить багато часу на сонці, можливо, катаючись на човні. Різкий контраст із блідістю Моніки. Отож, це Віктор Селс, мабуть. Номер телефону написаний на простій білій картці, яку акуратно обрізали, щоб помістити в конверт. Не було назви чи коду міста, лише семизначне число. Я взяв телефонний довідник і невдовзі знайшов володаря на жовтих сторінках. Це я також додав до нотатника. Мені було цікаво, чого очікувала досягти жінка, назвавши лише імена, коли вона в будь-якому випадку збиралася дати мені десяток інших способів все дізнатися. Це лише свідчить про те, що люди смішні, коли хвилюються з приводу чогось. Говорять дивні речі, роблять дивні вчинки, які, якщо подивитись уважніше, здаються неймовірно дурними. Доведеться бути обережним, щоб не сказати нічого, що могло б видати це, коли я подзвоню до Моніки. Я викинув другий конверт і відкрив останній, перегорнувши його догори дном над столом. Коричневе лушпиння мертвого висушеного скорпіона, виблискуючи якоюсь консервантною глазур'ю, клацнуло по поверхні стола. Гнучкий плетений шкіряний шнурок тягнувся від кільця, яке проходило через основу хвоста так, щоб коли його носити, він звисає головою вниз, хвостом догори та скручується над висушеним тілом, вказуючи на землю. Я здригнувся. Скорпіони символічно могутні в певних колах віри. Зазвичай вони також не були символами чогось доброго чи корисного. Навколо такого маленького талісмана можна зосередити багато дрібних підлих заклять. Якщо б носити його на голу шкіру, як прийнято носити такі речі, колючі ніжки постійно тицяли б і дряпали у грудях, постійно нагадуючи, що ця штука там. Висушене жало на кінчику хвоста могло б проткнути шкіру будь-кого, хто намагався б обійняти того, хто носить скорпіона. А крабоподібні клишні могли б зачепитися за волосся на грудях чоловіка або подряпати вигини жіночих грудей. Моторошна і неприємна штука. Не зла сама по собі, але точно не для того, щоб робити веселі й блискучі фокуси. Можливо, Віктор Селс втягнувся в щось справжнє? Мистецтво могло вчинити це з людиною, особливо з її темними сторонами. Якщо він звернувся до магії у розпачі після втрати роботи, можливо, це пояснило б його раптову відсутність удома. Багато чаклунів або тих, хто хоче стати чаклунами, усамітнювалися, вірячи, що ізоляція збільшить здатність зосередитися на магії. Це взагалі не допомагає, але дозволяє слабкому чи непідготовленому розуму уникати відволікань. А може, це навіть не справжній талісман? Можливо, просто цікавенка чи сувенір з якогось візиту на Південний Захід. У мене не було жодного способу зрозуміти, чи справді це був пристрій, який використовувався для покращення фокусування та спрямування магічної енергії, за винятком того, щоб спробувати використати його для закляття. І насправді я не хотів використовувати такий сумнівний метод з низки поважних причин. Доведеться пам'ятати про цього маленького мерзотника, коли я вистежуватиму чоловіка. Це може нічого не означати. З іншого боку, може й означати. Я подивився на годинник. Чверть після третьої. Є ще час перевірити в місцевих моргах, чи не знайшли вони якихось невідомих. Хто б знав, мої пошуки могли закінчитись ще до кінця дня. А потім дістатися банку, щоб внести гроші та виписати чек до орендодавця. Я дістав телефонну книгу і почав дзвонити в лікарні. Не зовсім моя звичайна робота, але і не складна, за винятком стандартних проблем, що виникали в мене під час користування телефоном. Статика, шум на лінії, розмови інших людей голосніші за мою. Якщо щось може піти на так, воно піде. Одного разу здалося, що я бачу краєм ока посмикування від висушеного скорпіона, який все ще був на столі. Я кліпнув і подивився на нього. Скорпіон не рухався. Я обережно простягнув до нього свої почуття, як невидиму руку, шукаючи будь-які сліди зачарування чи магічної енергії. Нічого. Енергії зачарування в ньому стільки ж, як і життєвої. Ніколи не скажуть, що Гаррі Дрезден боїться сухого мертвого жука. Моторошний він чи ні? Але я не збирався дозволяти йому псувати мою робочу концентрацію. Тож я заціпив його кутиком телефонної книги і скинув у середню шухляду столу. З очей геть, із мозку теж. Що ж, виходить у мене проблеми з моторошними мертвими отруйними штуками. Ну так засудіть мене.